الرحيم. بابو من غذا بسویین لیلخدمتی یو سر جهار کزی یو علک دزان سرا یو ماشون دزان سرا خدمت تا پاربوزی دا جیز دی دا جیز ندی سر روان خدمت دا خدمت تزی دقا دا جهات تا. او بلاره که ده د ده پار ضرورت د خدمت ده اوزان سره ماشوم خدمت ده بوزی که ده سیدی کنه ده قصه مساله ده ده ماشوم نه خدمت اغسطل ده جئیس ده که ده جئیس نگی نتاسو تا بوهی چه بدکل ده نگه دیچه ایس نگی بابو من غذا ده باب ده ده حقی چه چه غذا تبوزی وی سویین ماشومو غا غاساته بوزي بيسبي معشوم خداساده پاره بوزي لخدمته د پاره د خدمت د خدمت د پاره بوزي اي ادا سيديكانا نو دي او دا سيدي خدثنا خطيبه قال خدثنا يعوب غن هم غن انس ماليكن رسول الله تعالی ان هو حضرت انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ان الله پیغمبرو الله عليه وسلم يقينا الله پیغمبر قال ابو اوي لابي تلحه ابو تلحتا رسول الله ابو تلح توي شي وتوي يا ابو تلحه التميسو طلبوك التميسو ولآمند یو غلام د یو الک <سؤال> مین غیلما نکوم د الکانو <سؤال> ساسونا ساسو یو الک را له ګورا تلوک ماته د یو الک مین غیلما نکوم د الکانو ساسونا دار له ګورا خان سدا پار یخدو منی چېګه خدمت کوي زما ادمه خدمت کوي حتی ارجع ایلی خیبرا تا حتی دید پار اخرجا چیز اوزم دا حتی ما نبدا نکوی تر دی پوری نا حتی دید پار اخرجا چیز اوزم ایلی خیبرا خیبرتا دا, دا خیبر غزات ازم سفر دی چی پا سفر کی اولی که اوزم خدمت دی لکه چې غړ غوني ادم ته سوګاسې وسړ ورنشي ویلي چې دا کار وکړه فخرج فخرج ابوطل فخرج سينګره پوسی بی دا داسې د پټې پیدا سينګو چې د دې کلی دی ابي فخرج بي نو رسول الله صلی احراجي يا او استماله ابو التحاملت ابو تلها ابو تلحص ده رسول الله ده خدمت لپاره منتخب کرماوي ويستمو او چې زابو تل حدث انصری استلمه نص حالت موردیفيا وداسه حال و حال كي شاغما ل رستس ورون كيو زيد ازان پس رستس اور پړيو وانا غلامون اوص عليكم را حق تل حلم او نيز شي و لا بالغ نوم خو بالغ کي دو ته نس ديوم هو شي بني رسول الله وي پي خبرو ال كانو یو الیکو ګورا چې هغه زماده پاره د خیبر په سفر کې خدمت کړي نو ابو تل حسن کړي په ما لاس کیو انس یې یو زید زانسره بوتلم او زید زان پشه سور کړیوم چې د رسول الله خدمت کړي معلومیږي چې حضرت انس رسول الله صلی سلم په خیبر کې د خدمت لپاره منتخب کړي دي لکه مخ یو زرمبیلو کخياله می رسول الله صلی الله علیه و سلم چې راغی مدینې ته هجرت نو د هجرت سره دا غو ضرورت خدمت ده ابو تلحوی د ام میسولې په مشوري سره ما انس ایبرا او ستر رسول الله ته اومې سولې هم رسول الله او رسول الله د ام میسولې وې حضرت داستا ته خادم او ټی داس ته خدمت کوي اګه نده معلومیږي چې د هجرت سره انس یب د خدمت لپاره موقرار وو د دېنه دام علی میگی چې په خیبر کې د او خیبر غذا خو په کوم کاله هجرت شوه د وکاله پس شوه نه چی دا وسه کو نه جواب جوابداری چې حضرت انس یب منتخب شبیو خو د لپاره د خدمت د کور دانش په سفرونو کې بدغه کوي خدمت پکې یو انسیو نور ا دکانو ابی بدر رسول الله خدمت کاو چې کله خیبر له رسول الله نو انسیو ته وی مالا تلبو کا یعنی مالا انتخابو کا دیو خادم دا هور ډیر خادمان دي خو په دې خادمانو کې یو خادم را لمنتخب ک چې غوا مسر په دې دغه کې دی سفر کی خدمت کوي ورنه د مخکنه مقررو را حلم زنيز ديښه يوما لا نيشته س کوي کوي کوي دا وختو فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ما به رسول الله فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به خدمت کو دا رسول الله اذا نسلا کې کلا باغ یو زیک را خوشو د ما به ما به خدمت کو خیر ما هو خدمت کو خو انسې فړې روخيار دی ما به سبګونم یاغول فكنتو اسمعوه ما به اوريده فكنتو اسمعوه ما به اوريده دا رسول الله نه کثیرن دیرا دربمه دا ټکی ته ورېدو سو so, یقول غیباوی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن یا الله زپنې غاړم پتا من الهم د همنا والحزن او د حزن د هم معنا دا غم او د حزن معنا هم دا غم یا لاسف انهي خوانه پتا باندې د غم نه او د خفقان نه د او د خفقان چې څه فرق دی اګه د دېم دی هیڅ نشته او د خفقان لکه څاسو ښه شوي چې بازي دا راوي چې نه فرق پکښتان حسن خوسن هغه غم د په تیر کار یو سړی تا زمانه کې څه تکلیف رسیدلې په تیر کار باندې چې سړی غم کوي نو هغه تسووی خوسن یو امر متوقع یو کار چې دا هغه د پیړو خطرای تمښو دا خطر وایو دغه د یو صحکاردي او خطره د دې چې لا چته نو دا غته هم وي نو دا چې یاد لاس په نهي غارم پتا باندې دا به خطرې د کارنه او د غم نه ولا عجزي او د عجزوالي نه لاندې کیه عجزوالی شته وي زید القدرت د قدرت خلاف یو کار کولې چې قدرت نشه کولی عجزوالی دل نه کله به یو کاری ته به وتګوري خل خر به وتګوري خو کولی بیان شي نور ابا د وال کس نه د سسوالي نه یو سره به یو کار کولی شي خو ناراسته وي سس پس پیاو دی پاتې وال بخلي او د شوموالي نه وال بخلي او د شوموالي نه شوموالي م موږ ودا څخه وته وایو د دې مقابل کې دانې شي رپې پلمن کې واشه او پالاري شې نه نا حقدار ته حق رسوي نو بوخل شوموالي شوموالي دې ته وایي چې حقدار ته حق نه رسي د خلکو د باندې حقونه دی او کې نو په نه یو اول بوخل د شوموالي نه ولجبني د بوز دلینا والجوبني دابوس دالینا اروخ شړی یری کله نه کله یرا د ام بدی نو ډیر خلک شه د کارو بارونه کوي د دکون روکو کارو بار کوي عام خلک یریږي چې سنتاون نشيوداسي او نشيوداسي او نشا بزدنی به یې 4.5 صړاوري چې صړاوري allegation کوي الله ګټور والجوبنه دابوس دالینا و ظلع الدین او درونوالی در قرز نه خدا یا قرض قرز رعبان مراوالی دوستانو دادا دا لان اسوال تولی دکا در قرز دید رانه لید دید دید دید, دید, دید, دید نه خیلی نه برکتی نه آمال خبیلی کاروبار گرد والشیز پیغشی نور سریبان بوجون یو بمرزی و بل بمرزی و بیزتا کئی بده أو و زل عذين او د ثقل او د والد قرزنا و غلبه الرجال او د غالب بيدو د سړونه چې دا دا کی خلق وماباني مسلچ کله را لې یو ټاکره یو بل کلمه بلبیسه دا یو کلمه بلبیسه دا یو زو د سویل نشه ثم خیر لاو هيبان تلالو پالارا بمادر رسول الله صلي الله عليه وسلم خدمت کو سم وا قدمنا بیا منګرا دلو هيبرا هيبرتا فلما فتح الله عليه الحسم كذلك الله فتحك كذلك الله فتحك فخبل بيغانبر باندې قالا اغه چې کوم اخيري قلا ودا يهودو اغه الله فتح کرا لزو کېره دهو ذکر شو پیغامبر علی سلام دا جماله صفیه بنت حیی ابن احتب خایسته د حضرت صفیه چغلور وه د حیی ابن احتبو حیی ابن احتب د خیبر د لکی سردار او حق سردار নবাব دا نور وا حضرت صفیه رسول الله ددید حسن او د جمال ذکر شو وقد قتل زوجها او قتل شيو په دی جنگ کې دا غي خاووندم وكانت عروسه او ودع الناوي د دې واده شویو عروسان و ودنا ویوان فصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم نغرك دي له ان ده سنده په رسول الله لنفسه دخل زان ده پاره دلته لدیر مختصره بلزایی که پورا تفصیل به انشاءالله د تراش یو صحابی دی آغار آغی رسول اللہ تا چه حضرت دا کمی وینزه چه گرفتاری شویدی دا خزه و دی که مال یو زرا رسول الله و تا وی زمان د لخوخکا دا صحابی چه دا گرزیده و گرزیده و دا, دا صفیه ازان لخوخکا چه خوخک نور خلق ملگری خبه شو. جدا ده سردار لور ده. او دونه خاندانی ده غدا. نو ده چه ده که ده سری آر بود له. نو ده خوخه نه ده. خامخه چه ده سر نصری و شی واخل خب. نه نور خبه که این صحابه خبه شو. نو صحابه رسول الله ده عرضو که چه حضرتو. ازداغ ده غده غده. دا د شاسره لای کندا الله حسن ورکړې دی جمالم الله ورکړې دی اخلاقم الله ورکړې دی د خاندان دی دا توګه <تصف> نو چې ته وکړ نو صاحب بیا خپني او چې بلی بوزینو د نور دږي خپتي <تصف> نو بیا پیغمبر پر سلام دا الله ورکر فخر اچ به رسول الله اوستان دا سفیا چې واپس ل راتلو راتلو حتى ترده پوری ازداده د دا حیز بیماریده حتى ترده پوری ازا بلغنه چه منگه او رسیدو پواپس راتلو کی صد ده صحبه صد ده صحبه خیبر پلاره کی دا یو علاقه ده مدینی تانیزده صد ده صحبه و تاوی دیزه ترو تا رسیدو چرو رسیدو دا حضرت صفیه بیماری ختم شوا اگه د حضرت صفیه بیماری چه اختیر نو حلدو دا صفیه حلال شوا زکا چیمین زداد سرو میسی اکنن او روالی نو دا تراغ پوری نه حلالیگی چه کلی پوری یو حیزی نیره بلی نو کبانا رسول الله دعوات کرا. بانه دې دا وی چې خسا دا خپل خاوند ته غوډ نشي رسول الله دا وا او شش پتې رښوا سم مسنه بیا رسول الله جوړ کړل له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونیږي بلنه کې له دا نو د جوړ کړې خبرې خو شی او پسا کې فری نات عنا ناتعده سرمه درسخان ته ویفي نات ان هغه درسخان د سرمه کې سړي نشا غوړو کېو حیاسو له دې دا په خوبي دا بیا کار کو پنیر باو او دا څنګه غړي نو دا دریو علي مجلس سره یوزګر کاناو په خبي اکلو نو ماتری غنو ساجیو خواندې کو پنیر وړي او کجورا ښه نه نه کله بچي په غریبانو خلکو او په دې ته په پنیر نه ملابې نو دا پنیر پسې وبکیو ناغه واچلوړو سم قال رسول الله صلی بیا پیغمبر علیه السلام ماتوي انسوي کیا ازینہ اعلان او خبر ورک منحو د کا هرچ ا د چ سوقستانه چا پیري د ټول فوشتو نیکی ای ودانی زدی ازدين نزې کوم تا تناستي دي ته خبر ورک شه داغه رسول الله ولېมารه نو خلق راړل فكانت تلك وليمه ولي رسول الله وسلم نو ودق وليمه رسول الله موخه موخه دګورې ها په لوستګوري اوس دا سفر واخلی د غلطه هیڅ بس دا معمولې لړټه او دا لريټه تیاراشه یا ځکه رسول الله صلوحه په بل ځای کې دلته وصل غومګړې دا کولتا اراد کړي چې زه نه بیبي سره دغه کاولې کا نو فکانت الکوالی ماتوره رسول الله وا اولی ماده رسول الله علا سفيه تا په حضرت سفيه سم دا صد جو صحابه یہاں ثم خرجنا يا من غوتو الى المدينه روان شو ان خير د صحابه وشک شو چې رسول الله دې سره نکوتړله خزر دا او کندا وينځره نخلق وی او رغمیتی که ده ده سطر احتمامی کونو ده بی کاشه بخزی او که ده سطر احتمامی نکونو ده برگنی که ده بی کاشه بی کاشه بخزی قالا انسه وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قولید پیغمبر علیہ السلام یحوی علیہا چرا تاوویی پدی باندی ورا اهو دخبل زان نرستو بی عباعتن چپنو مسلا دلت صفیه ده نو الله دخبل چپن ده دینه دخبل زان نرستو ده سراته ناسی چه ده پرده یو ده که گینا خکار گینا خا سمع يجلسو بياب رسول الله كيناس كدا بيكال اوخ تخيجولا نوخوا بكيناس ناسبو نبياب رسول الله كيناس عند بعيريه فخواد اوخ دوخواد اوكيناس فياس دان زنگون بي نيه وليو دان زنگون با رسول الله سفيد دان سيقل اكفوري فياس عورو قدهو نو رسول الله بطيهو بل زنگون فتسع سفيه نو کې بخود حضرت سفيه سفيه رجله ها په نطا علي ركبتي فسنگون در رسول الله لا زنگون رسول الله بديله پوره شو و ولي باندې بخ پکې خو بخ بو وغات غت تر کبا تر دي پوري شتا و سوره شو خير و فسرنا من روانه لوت لوت لوت چې مدینه ضروري حتی تر دې پورې اذا اشرفنا چې مونږ راغکار شو علي المدينه په مدينه مونږ راغکار شو په مدينه نو نظرنا ال اهد مونږ نظر وکوهه نظر را دي او جات غړ دي فقال دپورن ته شو بیا السلام وی هاذا جبال دا احد یو غر دی گوتنیس احد دا یو حبو نا دی سمم سر محبت که ونو حبو هو من دا دا محبت که احد غره دی سمم سر محبت که دا مومنان سر او منگ دا دا سر محبت که ویا خدا حقیقی مانه اللہ تعالی پدی طول ارئوسس کیو خپل اندازے کی شعور پیدا کړی نہیں۔ شاید اغه شعور د وژنه دا خو بہت پیچنی دی. و ایغا بل نر تھا واس گئی۔ چې دا شه د باندې تیر شوی دی چې هغه کلیم وی او نو خوشال ش او چې وینا اخا پش نو دا غر دیزا ممسرم دی موحبت کلی مم دا بسرکو یا قرون دا سویلو دا مجاز دی مراد د وخود نسدی اهل وخود تاکتا سوائی کنا واسعل القریا د کلی نتا بوسوکا نو کلی نتا بوختنی کی دی والونا نا مراد دا کلی نا اهل قریا دا نلتم دا سویلو سمم نزارا رسول الله او المدينة المدينه د دې مدينه فقالنو اكيد فقال نبي فرمي اللهم اني حرمها يا الله حرم مداله قد مدينه ما بين دافته ها ومستغ دروازه طرفونو د دې کی لا بغثوي د دې یوشي سيد چتوري ومز دا غدو تور سيلو نو د دې یا مسیلم با شان د هره حرم حر ابراهیمو چې حرام کړو ابراهیم علی سلام مکه مکی دغه شرقه حرم کړو د الله په حکم راوځي دلہ خورمت ورکوم اللهم بارک لهم یا لا تبرکات واشید د نعمت باشین د ګانو د مدینه لپاره فی مدهم ومده د کی واساهم او په د کی موراد د دې معنی دا هغه څه دي چې په پیمانه کې خپله ځرګی زبیدار نه دي نو ما د اجازه پرمخه یو پیارېچ یو پیارېراما چا یو پیاله اوسکا اوس پیاله واچا یو پیاله اوسکانو پیاله سوسکی افور ته غاليری مراد د پیالې نه قصې چې په دلو کې پیالې کې و یال <سؤال> لا ته د مدینه دخل کو په صحه کې برکات واچي په صافه د او مودو د سوا سره مې سي ته وي لکه مونږ وي دړې په صحه د او په نړی بابو رکو مل دا باب دي د سوړې دړو پدريابتي اده کده یاپ کې ته مزل کې باندې سور شنو دا سړې د دریاب کې په مجلس دریاب کې مزل کول اده کده چې یزنی کدا چې یزنی زنه ځکه یدا دی چې ایزنیږي ته په دریاب کې سفرونه کې او هغه وی ګورې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه را مجاهدینو با د حضرت عمر اجازه وغوښته چې حضرت مونته اجازه وکشه مون په دریاب کې سفر و او jihad دلښ هغه به مونې کول چې مکه به رسول الله می فرمایلی نوما بي سن خلق دا دي نه ماني کوي امامي بوخاري په دې سرنامک دي چې نه بلا ضرورته پس د ریاقتي سفر کول لري پاکار که ضرورتې نو بیا په ضرورت وخت کې جدید د ریاقتي سفر کول زده یجوز دا دغدي جیسا خاص کردہ دې سفر د خو بیا بالکل کوي نورم کوي یو د حج د جهاد سفر د حج سفر او دا غرانگی دا عمری دا سفر جس دا دنیا سفرونی یوم سیده خدزنون امانن که علا خدزن حماد ابن زیدن غل یخیا غل محمد ام یخیا حبان غل انسر مالگین که علا خدزتنی ام حرامن حل دا سو زلت درشنن یارابی آلان سهوی حدزتنی ام حرامن حدیث بیان کمار احفل خالی ام حرام ام حرم تاسو ویل یو باندې دا پلانامه سره حدیث بیان کما ته ام حرم د حضرت انسېب خالې دا د ام سلیم چې دغه د خورده او د رسول الله رزایده غتی کیخه خالہ ان النبي صلی الله علیه وسلم یقین ان الله پیغمبر قال یوم قال <laughs> سليم الدین <عرّي> قال دا قال نبی دا شی دا بابي نسورنکه قال نو ددی ما نبی ویلو خوچه قال دا بابي زربنکه قال یقول نو بیا دا قیلولین جور دیو دکیدل خاص کر دا غرم کیشه دغی نو دل دا قال ما نه داسنه کې شویوی ما خالا یوما، آغا اودشو یورس بی بیتیها فاکورده ده که اودو اودو فاستاقزا رایخ شو و هو یزحقو او رسول پاک خندلو خالدو حضرت قمه حرام ورتووی یا رسول الله اید الله رسولا ما یو زحیقوکا س شیخ اندی بتا د جنن خاندی دا سر شیخ اندی نو قال قال اگر تو شیخ اندم بوزکه کی یو عجيبه واقع مولی ده عجبتو من قوا ما تجبو کو دا یو قام نه من امتی شغز ما دو امتی خو مولی ده د خپل امتی اوراله مولی ده او یرکبون البحره چاگوی ساریدل پا دریاب که پا دریاب که په کشتو بانده ساریدل خود داسی پا ایزت و دس درانوی بانده و کل ملوکی پا قدر و پا ایزت که داسی و لکا پشان دا باچه یانو که باچان هستی علی الاسر را پا کتونو سریر دخا کت دوی کله چې خېره سره رادار شي مسجدینه کوئی وی تا ده نیمه کې او استوانه شریف وېدل دا باندې رسول الله کټ کټ تو یې جمع اسره را هر یو جماعت مې ولي چاوی په دریاب کې کی. پښتو سره د له مزارې کاو او دومره قدرمنو لکه پښان د باشایانو فقلت یا رسول حضرت الله حضرت په حرام وې ما وې اېلا رسول الله او الله د او غلد ان انا ايش الله ما دغه خلق نوو ګرځي زنب د شامل شم قال رسول اللہ وطوئی انت منهم توم داوین ای انت منهم توم داوین ای سمنا اما بیا رسول اللہ دشو فاستیقظا بیا را بیخشو وا هو یسحق واغخندل فقال نو رسول اللہ افرمائل مثل ذالک پشاندده چه داغسی اقوم مولد او او او سفر پا دریاب کی کاؤ او دون قدر ور تو ورکړی شی وی لکه با او ثلاثا یادې پیل لغو کوي هر دوی زکه یاما وی کولتم یا رسول الله ايدا الله رسولا بول الله نو او الله انا منهم ان شاء الله ماذا جماعتنا او فيقول الرسول الله را تاوي جماعتنا دي ديمنا ني تبو دنيج جماعتني انت من الاولين سدد يا والجماعتني دا الرسول الله خو قريته معجزه وايو الله خو ليدومات باسيبياوش دي دو دي جدينو سؤال الرسول لنا وكشمان <تصفيق> دا نکای عوشوه دا دین پس فتزاو وجه بها نکاو کرده سره دا پس فتزاو بها نکاو کرده قم حرام سره چا عبادت ابن سامد حضرت عباده ابن سامد لویشان والا صحابی ده دا نکای بیا رسول الله د دنیا نالارد بیا بو بکر صدیق خلیفه شو ام بیا حضرت عمر خلیفه شو اغام لارد بیا حضرت عثمان راگی چه حضرت عثمان راگی صحابه و چه دیدار حضرت عثمان نیجازه و وقتا حضرت من نیجازه راکا چه پا دیدار یاب که منگا جیهات تلار شو نو اگی و تا یا ورقنا نو دا اول جماعتو د مچاهدین چې د دا حضرت عثمان سای پا زمانه که دوی جیحاد دلارن، امیر د دوی کماندر د دوی حضرت معوی او دوی لارن، پا دی او باده ابن سامیت امو، حضرت امی حرام او وا، او بل رستا سوویلیو کن اغا فاختا بین دی قرزانه، دا حضرت معوی سیبخزا، دام پا دی سفر کونو دوی تلل تلل جیحادو شو، چې واپس بیا را جو اپ اثرات لړو شام تر عالم په شان کې بیا د نیچه دې د دریاب نو وتل چې وتل نو دې لپاره د قومي حرام د لپاره د سورلي غمو کو چې سورلي غمی شو نو څه جواب یا به نه نه کوئی نه یا به سورله نارامي کړی نه غریبه را فری وته کړه فری وته نو سړي مات شو چې سړي مات شنو فهمات دغه شومره خاق. فا بها نو حضرت و بعدا او اسطل <سؤال> داخبل <سؤال> خزا الى <سؤال> الغزو <سؤال> غزاتا فلم ما رجع کلچ دا واقشو نو دام مدينه تا واقشوه ندا دا شام تا واقصرالا <سؤال> نو قرر بات نزده قشو دیت دا عبتون یو دا قصورمی في تركبها في صورة لا يمكن أن تس فوقعات أغطي روغرزي كيف روغرزي؟ فان دققته نمات داري لذي دا سرط مات شوء بابو من استعانا بالزعفاء والصالحينا في الحرب دا بلسرنا مقدين بابو من استعانا بزعفاء استعانا چه غطلب د ده امداد بی الزعفای پا کمزورو او و پا نیکانو فی الحرب پا جنگی ده طریقه سنگه ده سی لکنه ده سی یو سره ده جهات ده زی خدا اللان امداد چه نو پا ده کمزورو خلقو واری او پا ده نیکانو خلقو واری اسینګانی <تصال> لاندې دي چې په کوم سره حل کو باندې امداد یا پنېکار باندې امداد د دې سم مطلب د دې مطلب دي دوه لسګی دي یو د برکت د زو افاو او اولاد نیکان ورته وایې چرآشه په دې دغه کې سفر کې مونږ سره ملګري شي مم سہ په سفر کې مرګ ورشي چې تاسو د صحبت اورکنه الله مون تبرکات راک او فتح امیلوش نیکان خلکو ځان سره ابو زیدي صحبت د وجی یادا یا امداد په کمزور او په نیکانو دامت لب دی چې اوی ته او یا شه دواګان را تکري دا کمزور هیڅ وی او کول نه دا په کور کې زنانې دی بي توي دواګاني کوي واره مشمان دي دواګاني کوي استاذ محلکي دي یو کمزورې ایک عربي سړی داګه دی دواګاني کوي یا یو نیک دیندار سړی دی عالم دی پیر دی هغه ته دوا راته کوي مړلې خان دي نو امداد وخت لا دا لانا په کمزورو باندې او باندې یا دا وی دا صحبت صحبت تواشي یا د دواده وچی د خو په خو ګورې د بارزې کې مسره ده ها بارزې کې کاروبار کوي دنیا کاروبار کوي الله نه انګار وړي پدې کمزور وخت مو تبو ساز یو مسره ده را او کاروبار کې تجارت کې او کور کې د وړو بچي دي وړو رونه دي نو تا به دا ما رونه او دا بچي او دا خزې په ځان بوج نه دا به ویش د نن کاروبار چروان دي دا د دیوړو برکت دي دا دې خزې برکت دی او دا د دې زړو چې دا کور کې دي کنه دا دې دی برکت دي د دې د برکت په ځینه انده واره نو وایې چې دا دې او وقال ابن عباس عبدالي بن عباس وي ابو سفیان خبر را كما تا حضرت ابو سفیان اغا ابو سفیان نري قال ابو سفیان وي دا اغا زمان دا چه دا او چې هوښوانه رسول الله دا قریشونو خلاص شو نو بیا دې اطراف ته خاتون لیږل نو یو خاطه دا غته وليګه دروم باچا ده چې ویلېګه نو دا, دا اغه زمانہ ده چې دروم باچا په دوره باندې شام تر غلو دا شام هم دروم سره او چې دا خاطه ولا ورکنو کنو په اغه ډیر لوی اثرو کو بیا او دې نیک بخشه دې در رسول الله دا خط دې بیا انداسي کرام او او چې دا پیغمبران دا دا قوم نه دلته سوکشته پدې شام کې خلکو وی او بوله سما په سره له ابو و ایزو زمای رسو ملګرو بولې چې وېتلو بچارا دا وې چې دا کمکه چې دا ود نبوت کوي پتا شو کې په هاندان کې دتاسو سوک نيز دې زیات په نساب کې وته سوک نيز دې ابو سفیان و یما و ته چې زین نو زیزان تکینولم تپوسونه رانه د رسول الله باركي کوي یو دا تپوس کوي چې دا په سي اکثریت د غریبانو او نیکه د مالدارو دي دا په سي چې تعهداري کوي او په روان دي او ایماني روړي نه ماري اکثریت د چاري غریبانو وب او ابو صوفیان وی ما وطا وی شده د اکسریت ده غریبانه دیگه تصویلو کنا حضرت عمار سی بلال سی بو، صحیب سی بو، خباب سی بو وی خاوم دقا پیغمبران دقا قصی طریقارن پیغمبر چراشی اول دقا تابیداری سوکی، غریبانان معلومی گی دا خبره چې غریبانان نیکان خلکی او دا دی غریبانان چې نیکان شو اللہ تنیزدی خلق شود دا تابیدار دا رسول اللہری ددوین چی دینو برکت اسیدوئی خواه قال علی قیسر و ابو صوفیان وی ما تا اوی قیسر باچا دون باچا دا تی مخ که تا پوس و بکنا چی دا قوم بشران دا تابیداری که مالدار او که غریبانان دا تاوی غریبانان نو <نقصر> سر تهسهتوکه او سوفانه ما تا نه تاپوسکو چې شرافون ناې یا دا اوچات خلک دا مالدار خلک اتبا اوو د د تعابداری کړی ده زو فا او او که د غریبانانو کم زورو خلکو فام تاو تاه ته و چې و او د دي حظف او има ابو سفیان و има و د ماکی چې کمزوري خلک دي غریبانان هغه ده پسې دي نو هغه سوی قیصر و هم اتباع الرسل او دغه غریبانان پر سمانه کې دا بیدار دسی د رسولان نه انده لسی یا په جمعه تو نو تاوره د مدرسو ته او د درسونو لچدازی نو نوابان خونه نه زیونه د نوابان او زمان د رزي غریبانان درځ وښه باندې نو مې معلومه شوه دا چې د نه کان خلید بل د څواله طالبان کوي تاسو د هاشم کړي چې قیصر چې ده خو یو عیسائی سړیو نو داغه خبره څنګه تاسو رالې اوسان د دلیل جوړوي چې قیصر روم یو چې دا غریبانان چې د انبيو دغې تابعداري نو دا هغې کوي نو دا عمره د قیصری روم خبره دوا وق عیسی یو صافرون دغه خبرسنګه دیل ګرځوي دا ری جواب دا د جمعنګ د دیوجنه دا خبره د وین نقرسم چا دا قیصری روم کړي دا بلکی د دیوجنه یې ګرځاو چا د خبره نقل منتچا کړي دی عبدریم نیباس او عبدریم نیباس صاحب لوی صحابی او د صحابی قول موتبری نومنگیمانو تا دیو جنش دا, دا قول صحابی دی. خدسن سلیمان و حل بینکا لخدسن محمد و تلخطا و تلخطا و تلخطا و مصعب ابن ساد قال حضرت صاد ابن ابي و قاس رسی اللہ تعالی انہو خبل ایو واقع و یعنی خال دی ویدا مصعب او دا پلار واقع و یعنی رآ ساد اولید در آمانه دی اولید و او دل دمانه که به زنه گمانیو که رآ سعدون گمانو که سعد و اخبل زان حضرت سعد و اخبل زان گمانو که چه انه له فضلا چه یقینا ده ده دا ده پاردیزی اطوالی فضیلت علاما پا حقا چه دونه چه ده دیو از راتی ساد سیب نده که مالدار والی مالدارو که ازتمن والی ازتمنو که دیندار والی دیندارو عشرم و عشرو میدان د جهات تا و جلال کنه میدان د جهات تا شجاعت او بادرین پکیوان او بل داده رست و براش مدنی رامی و دیر داده دا غنده دی دا بناه ساخته میشتنه دی بچ په میدان کې ناسته کنه نو کافرانو به چې والی چې دغه ناستې صاد ابن نبی وکاس ناستې به میدان دنه را مخه کید نو هغه ماخای انسان کې صفاتونه د کمال نو لو ذکر لوی راځي نو دا تخيال وکړه د نور خلقو نزه سیمن وچته یو ځای کې دا څنګه راځي حضرت زه د خلق قوم نیګرانې کوم د خپل قوم او د ملګرو نه دفاع کوم دا څه دغه پکې راځي کی دي چې دا خبره د لوی بی نو حضرت اسعد ګمانو کو چې د د فرد فضیلت په هغه چا چې ما سیوا دی دنه وقاله نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوی دا څومره چې ته کم یا به حاضرې د تمزور و خرق و بارکت تهان. خلدن سرونا ستاسو امداد نشیی گولی. دا بلخا کپراغ و ترزقونا او تاسو تا نشی در کولی. إلا بزعفا ایكم مگر پا بدل پا بروکت دچان. ددق ذای فانه. کاغه کور کی خوزی دی. کور ک دوار و الو و چين دی. ددق برکت تهان تا تا رزق در که و اللہ قدس الله امر محمدين قدس الله سفيان ان عمر سميره جابر بن ابي سعيد علي النبي صلى الله عليه وسلم بني كانوا ده صحبت د انسان تا اندم دیوی ديها بني كانوا ده صحبت د وجنه انسان تا دغه ملایوی کیامبی رسولی پاک شه قال وی وی یات ی زمانان رابشی زمانہ قومت یو وخت یو زمانہ رابشی زمانہ قومت باندې یو زمانہ یغزو فيه چی غزابکای پدغه زمانہ کې فی عام جماعتنا فی عام جماعتنا فی عام مانای جماعت آمدی ما هو ګوری پدی لفظ سره شدید د مفرد نشته غزابکای نا جماعتنا من الناس دا خلقنا مراد دا خلقنا دا رسول الله اومدتی زماعت دا اومد خلقا دا با جهات تزی و جهات با کئی چه جهات کئی نو خلق بوی علاکا او گوره چرتا صحابی در کشتا کنیشتا فیو قالو نو بویلیشی که فیکم اصل کې دا داسې دی حال فیکم آیا شتار په تاسو کې من صاحب النبی صلی الله علیه وسلم هغه څو چې هغه صحابت کړی د پیغمبر علیه السلام سره چرته صحابی در کني شته ف یقالو قوب ویلی شي نعم او او صحابه جی د هغه صالحین دی نه کاندي ف یفته علیه نو فیوط نو فتح بوشی علیه فدی اداله سمه یا اتی زمانون بیا با رست و او بل وخت بیا با مسلمانان جهات تلارش چه جي جهات تلارشی نو دا مجاید باوی علکایا چر تا تابیل دا کشتا کنیشتا فیو قالو او باویلی شی فیکم آیاشتا دی پتاسو که منو ها غصوکو صاحبا چا غصوهبت کریوی اصحابان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگر و دا پیغمبر علیہ السلام نو فیقالو <سؤال> قبو ایلیش نعم او دادی منصر یو تابعیشتا تابعینام دقا دی نیکان خلق دی تاسوائی کان خیر القرون قرنی سم الَّذین یلونهم سم الَّذین یلونهم فیفتحو بیابا دادویده پار فتحوشی سم ایاتی زمان بیابا راشی او بل زمانا بیابا انو اوبوی علاک پتا سوقی شرطات تابعی اشتک نشتا چې صحابی شو چې د رسول الله سره صحبت کړي هغه ته صحابی چې رسول الله سره نې کړي او صحابي سره کړي هغه ته تابعی او چې د صحابي سره نې کړي د تابعی سره کړي نو ده ته تابعین وې وې یوقالوا او اوویشی فیکم ایشتا دی پتاسو که من ها غصو که صاحبا چه غصو خبت کری صاحبا اصحابی نمیه السلام دا غمالگری دا اصحاب و دا پیغمبر رای سلام چه تا تابیه در کشتا با تابیشتا کنشتا چو یه گوری بیوا دقا نیکان خلقی او دا نیکانو دا وجه دا برکت دا وجه نالا فتح ورکی و یفتا خوندوی لبسی شی دا لکا با فتح کری آه. بابون دا یو بلباب دی حالا که دست ویلی شو یقینی تار چه شهید شو دا شهید ده. یقینی تار بانید پا چه گوتا خوده شید چه پلانه پا جنگ مر شو شهید شو و این دست این داست ویلشه گمان بی بیداده دا بشهی دی لیکن یقینی تاور بنده نانشه ویلی دی خود جنگیگی ار سکهی خود از را نسو خبرده دا دا لاله جنگیگی او خود از را پار جنگیگی آقا دا پار یقینی ویلشه چه دا واحی پزداری معلومی دا کاس منگویو دا او خود ملی ندی دا شهیدان دی دا بدر ملی آقا شهیدان دی، زکا آقا دا وحی قذره، یقان نگه شویده، ما نگه شویده، نبل، چه آبانده یقینی تار داسه گوتنه شکی خوده، دا جهنمی دی، یا دا جنتی دی، دا یقینی شویده، دون نباوی مومن یقینی جنتی دی، کافر یقینی دو دی، فا نا ندی و یا چه فلان شهید لانی چه دیا غسو چه شهید دی؟ لیه الکل یاکن پیوکی چه درچه ولی خال ابو هرئره دلوی ابو هرئره شهید واقع چه تاوی چه صرف, صرف داله دارزاده پاره پا میدان جنگ جنگی او داله رزایی او ابو هرئره روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاده پی غمر السلام نه تاسو کوي نه خالی کوي چې الله اعلم الانادر خو یي دي ایمان په ها راچا یو جهاد فی سبیل الله چې هغه جهاد کوي په دار د الله کې مشahid هو هغه دي چې دغه سره د دین چس وای او سره او سره د الله د دین د چټوالي لپاره دږي کې چندي دا د چاته پته چې د الله دن دا پار دا در روپک دا پار جنگیگی که دا سل بیا ده اللہ آلمو اللہ خوئیگی بی من پا حقا چا یکلمو چا غا زخمی کنیشی فی سبیل اللہ پا لار دا اللہ که یاو سڑی پا لګیت لگید پا تورو لگید پا جوان دیده نتا یقینی دانشه گیده دا زخمی شو دا غل, دا دا لا پالارکی دې شي چې دا بل څه مقصدی ته دا ما لري نه حد دغه عبد الرحمن بن عب ابي حازم ان صالح بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقینا ان الله رسول هل تا یاوزه شو رسول الله شو رسول الله والمشرکون او مشرکان یاو جنگ کې رسول الله سره د و ملګرو او بل طرف تا مشرکان دا سر یوزه شو چی یوزه شو فقط تا تلونو دوی سراو جنگ شو او شو او شو یا دا د هنین جنگ دی یا د خیبر جنگ دی فلما يخصت لي شقنا نو مسلمانا او رسول الله خبل زيتارالي دميره او كافران خبلو زينو تدارل دميره فلما مال الرسول الله صلى الله عليه الله الى عسكري خبل لخكرتا وما او الاران اغنور خلق شي كافران دي الى عسكرهم سارخبل اخبل ديروت وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اصحاب پیغمبر عليه السلام كي هذ الصحابه كي رجلن لا يدع لهم شاغب نبرخود ددي كافر وداره شا setan ظن لا ولا فازة او نجدة الا اتباها مګر دی بداغي پسې ته او یسر بوها وه به به سیږي په تورات پدې صحابو کې په مسلمانانو کې یو څړیو چې او به دي د کافر او د لغکر یو بنیادان به پسېړو د لغکرنه یا به پړډاو د لغکرنه دمو پسې ور شتوال او چې ورشت دیوال په تور ریل تقیما قیمه وک واپس ورک شازا او فازا تقریبا تقریبا یومانه را خوشازا دیتا وی آقا بونیادم تا وی چه آقا دا اولا دخپل لخکر سر یوزه نیو بیلی او فازا دیتا وی چه دخپل لخکر نا سر ای خورستو دیده گشه بیلش فقالا فقال نوبي ما أت... فقال نقوبي يو قصبك كما أجزأ منا فيدونا رسول مانتا تستاريكم مدرس شريط فقال فقال ندوبي غالبًا دلک کی اوم دا دا غدی را وسان غیب فرس کړی نه خان فقال يحيى بن سعد چه حضرت او هو هو ولنن چې مسلمانان وتا دې سړی څونه فیدا ته بل چنه رسول ما اجزمنا قدن الرسول من تھا alyawman anwa ahadun hicha کما اجزه افلانون لکسنگ چه فیده و رسوله ممتا فلانی تا <تضح> قصری خیده فلانی چه ممتا دا فیده و رسوله دونه ممتا بلچانه دا رسوله مطلب داده داو چه دار دیر مخلص دی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام وینا تش جنگ تا حضر دل داد اخلاص نخانه ده چه کمی پرزرک اخلاص نی رسول الله وی <isma> اما خبرشه انهه من اهل النار دا دا غوندان له ورن دي دا دو سفيري دا تاسو چې د چا تعریفونه کوي دا رسولت په واه مالمشه و دا دو سفيري ها فقاله رسول نو اوري چې دو وینو صحابه پرښانه جوجی الله چې دا بل نه سړي دو سفې شو زاده دون ادي قرباني او کړنوم کو بیا په طريق <تصفيق> اولاد خو هر یو سړي د ملګرو ته وي معلومات کوم چې سکی فقال رجل و هو من القامده قومه و هو سري من القامده قومه چې انا صاحبه زده د ملګريما دا سره مرغتیه کوم چې تورګه دا د اخیری انجام سکیږي فخر اجمنه نو دا صحابي اوه تر دغه مجاهد سره کله ما وقفا هر کله بچ مجاهد او درید نو وقف معه سر دا سریم وسرود لري چې د حالات معلومي و یا اساء او شیخ الباتي سیوکر نو اسره معه دبن وسرتی سیوکر خیر جنگ دا کې دا ده بل سره مصره ده معلومات چې حسلی چې ناگانه و ده سری گزارو شو زخمی شو قاله سهل سهوی فجوری هر رجولو نو زخمی کرشو ده غصر جرحن شدیده و زخمی که دو سخت و سره چه زخمی شو غالبان اگه زخم باده درد دردور کری نو را پاس ده خودکشی و فاستعالج الامر متا نده طلب او ک د چلته دمر کما د زر مر راشی فواز انس لسفه نو کی خو دو اغه موټی لاس کی د خپلې توری بل ارض فسمکه د د توره زانت د شکر د موټی نه د چانیسی زې پس مکه کی دا تیرا په لوی نه دی د دې زانت مخامخ کې او داسې وو ازور جب یو ارزوره غره نش خراب ایت او وستن او دا سینا دا او دا خړته دا وش او شرید خود کشی وکړه و زوا ب او وی گرسو اغا تیر په داود د دې توره بینه د دو ته یونو کی دا دو ته اینه نی سینې پمانس کی او سم مت احام علا بیا دسان وروا شو الاسی فيه پتور فقط علی نفسه زانی مرګ خود کشی وکړه اور رسول الله قدامه کې ویل چې دار اغري نارناري فخر اجر رجل نو و تدع سره دا کوم معلوماتي کو دا لاړ اله رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر دې سلام تا فقال وي وتوي حضرته اشهد زويكم ما تدزرت منان ملعو شو چې ان رسول الله تدل رسولي بي کو يقيني قال رسول الله صلى الله عليه و ما وما سا قوس دا خبره چې لوش نقال دي, دي صحابي واقع بياني دا بقال الرجل نوية خان قال دا غصري وي سوي دوزن الرجل اللذي دا ظن لخبره كي سري ذكرت آنفان كي تا است ذكره من أهل النار كي داد دوزن فا ازمان ناسو زاری کانو لویاقو گانو لخلکو دا خبرش داسنگ آهل نارده فا قلتو ماو تاوی خفا کیجی ما انا لکن بیه زست ناسو دا پرا پا دزی مواری فا خرشتو فی طلبیه زووتن دا دا پا طلب کی سم جوری ها بیادی زخمی شو جرحن چدیدن په زخمی که دو سختو سره فستا جل موتنو دا طلبو که دا جلده دا مر فا وزا نسل سیفیه کی خودو اغموکی دا خ بل ارضی پسماکا واسو با ابو تیربل ویکي هو بین صديه پمند دوست دوارسينو کي سمتا ها ملاري هي پيزان را واشو فاقط علي نفسه زاني قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايند ذاليكه په دغه وخت کي چې ان الرجل يقينا او لا يعمل بعمل اهل جنة اغلب عمل کي عمل د جنات يانو دا جهادونه او دا بلس او دا بلس فيما په هغه کي يبدو للناس چخکارگی دی په خلکو ظاهر کي بخل کو داخکارگی بي چديخو کارونه د جنت کي وو من اهل دار او دي وسيله هنر نو په اخيري انجام ولده د روز قيام دي و ان الرجل يقينا يبلص الى يعمل عمله بعمل کي عمل اهل النار عمل اهل النارو بل ما سوي ارسوي الله وبیا خیر کې میرا وا فما يبدو للناس با د دې چې کوم ښاری تا او هو من اهل جننه او دا با اهل جنت نه اصل کې دا چې ناس لري مخکې نموناته کو یو روي څېل ان شاء راش دی چې په میدان جنگ کیو. نو سخت جنگ دکاو. نو حضرت قطاده امن نعمان ندی. اگه ترجمه که رانگلی وابل رست. قطاده امن نعمان. وی وی شوای تاخو دیر اجیبه جنگی. وی ما و شهادت دی قربان شا. ال دلگی درمو. دا قربان شا. مبارک, مبارک شا. نوې ماټاوې چې زه اوس لرنا د په جنګ کې د قوم د فار جنگي وو یم او دا وې چې خلک دوی دا وو مخې لرانی موږ په جنګ د نوره ولې تش نه دي دغه د فار غړو د خپل قوم د